Jajamän Fitnessfestivalen 2024 Alltså man har ju varit på några fitnessfestivalen genom åren ändå När var din första? Alltså jag tror typ 2007 eller något sånt där äh. Ja jag tror det, det är ju ändå 17, 18 år sedan <laughs> när, när, när startade över fitnessfestivalen? Gud, det minns jag inte. Men det var ju, har ju varit i väldigt liten skala på olika platser. Mm. Sen har det varit på lite större skala i Göteborg. Fast det och var sen... ju storhetstiden under, under Oves styre. Jag var ju eh, på Svenska mässan, hette det. va? Eh, ja, i Göteborg. Göteborg ja, exakt. exakt. Eh, och man har varit på en och annan, om man säger så. Det har varit Har du några minnen? Det, det jag tänkte vi tillägnar det här avsnittet på roliga minnen mm. eh, Som vi alltid kommer ihåg från eh, Fitnessfestivalen mm. alltså ett... Det är ju så roligt för man har haft så många olika roller mm. Man har ju varit eh, besökare yeah. Man har varit tävlande Man mm. har varit utställare jag har varit speaker, mm. podcast nu, yep. eh, intervjuare. Och du, du har också haft typ alla roller. Ja, precis. Och säga... tävlande. Exakt. Alltså Lucia-pokalen Lucia som Lucia -pokalen. gått i samband med fitnessfestivalen sen... När, när gjorde du din första Lucia-pokal? 0-0. 0 Det är så länge sedan ja. så att det är fan urmorgligt. Och jag gjorde min första 2010 tror jag. Ja. Det är också länge sedan. Det är 14 år sedan. Ja, Snart 15. Nej, 14. 0 -0 är 24 det, år det är sedan. Sedan. Jag har faktiskt fortfarande kvar en tröja med, med ett guldtryck på. Ja. Där det står Lucia på 0 eh, 0.0. Ja. Så jag vill jättegärna rama in den. Ja, det borde man fan göra. Ja. Det är i varje fall det är med tanken, men det har ju stått har mitt skrivbord i flera år så jag behöver bara ta tag i det. Det finns ju lite, det är faktiskt en jävligt kul grej för det är ju så här: Binder got t-shirt men alltså det är ju en grej att ha de där minnena Ja precis, dels är det en special edition t och det står ju noll och den är tryckt i guld så det är lite lite magic såklart. Dessutom så var du vet, tiderna förändras ju saker och ting för ett annat innebörd Under resans gång På den tiden så var Lucia på Karla Alltså Den hade ett annan tyngd Det var väl lite, alltså det var ju ändå för nu, Och jag tycker det för att det är kul eh, Att, att det, det finns att Det är ju tänkt som en amatörtävling En nybörjatävling nybörja ja. Och det tycker jag är kul eh, att den alltid har varit Ja det tycker jag också och, Men nu är det kanske lite mer tydligare För förr i tiden upplevde jag det som, jag kan ha fel Men då var det liksom höger klass. I, även det, den det, det, det dök alltid upp sina bubblare som, ah, som man ja. inte förväntade sig men... Henrik Jansson till tusen Jan år sedan tävlade var Askrym förstås. Ja, ja exakt och sen så Exempelvis bara eh, Så är det många eh, riktigt framgångsrika eh, herrar och kvinnor har, gjorde ju liksom sin första debut där Men mm. det brukade faktiskt alltid vara så här. Man körde först decemberkuppen Ja, den gick väl efter innan. innan det, okay. det gick alltid någon ah, vecka innan. Ja, ah, det var alltid kaos. Och så ah. där nere i Malmö, Janne står och skriker ja, exakt, på, på ja. ett språk som ja, ingen exakt, förstår. Ja. Och sen så, efter det så var det december, Lucia Pokalen. Ah. Och sen byggde man sin väg upp till exakt. SM. Ah. SM. Så det var lite, men förr behövde man ju kvala till exempel. Du behövde kvala ah, det var ju lite annat. Precis. Så... Men, men det, det är i alla fall kul att Lucia Pokalen har kvar den känslan Absolut. att det finns en plats för de som vill börja tävla. Och det är given del av fitnessen festivalen fortfarande. Precis. Och det, den kopplingen tycker jag är viktig också. Absolut, ja. att man inte liksom knoppat bort det tycker jag. Exakt nej men så mitt jag skulle säga allså något av de starkaste minnen som ligger i marmars det är nog när jag tävlade första gången mm -hmm. och då var det ju liksom och det var fruktansvärt så mycket folk det var liksom tillsammans ja. 30 det var tävlade i fitness ja. alla längdklasser var smakfulla ja, ja. det var ju badrextröm det var jättemycket i publiken J ja. det var väntat på ett annat sätt ja. badrextröm också ja. först var det ju svart bikini nu är det ju det var ju så för då var det ju då skulle du ju ha tre grejer du skulle ha svart bikini för förvädjningen mm. ingebling sen var det Baddräktsrond om du kom vidare, det var rond två då 15 bästa I vilken klass har du? Både fitness Okej, okay, okay. det här, och, hade jag helt klart bort att Och sen att var det final, också. så du skulle alltså ta tre bikinis En svart, en badrekt och en finalbikini Ifall ja, för att du kommer till final Så det är inte säkert att, du ens får a, använda fattar. den ja. Ja. Tufft uh, Jag tänkte också på Det var länge sedan jag såg En uh, lucia på Carlin tävling mm. Live Mm jag kommer i fall ihåg när jag tävlar om många år efter så hade ju du din walk oavsett klass, till Eye of the Tiger. Ja, ja med, med rockarna. Med rockarna. Ja. Jag tror att de kör rockarna fortfarande. jag, ja, jag tror jag, jag, också. Jag har, ja. jag har för med att jag har eh, sett det. Men eh, jag är osäker om de kör Eye of the Tiger. Ja, ja jag är osäker. Ta, nu har jag på. haft tid att titta på tävlingarna på ett länge, för Nej, man har precis. gjort annat ja, precis. här. Men det, det var i alla fall roliga minnen eh, som, som jag kommer ihåg från eh, Lucia på kollarna. Men när jag eh, körde 0-0, det var också det året Armad Ahmad gjorde sin debut. Det, det är ju fett också, ja. ha. Och eh, då hölls tävlingen på inte på mässan, för det mm. var innan mässan då. Eh, och då var det på en biograf i Göteborg som heter Biograf Draken. Det kommer jag så väl ihåg. Mm. Inte att förväxla med biograf raken på Kungsholmen i Stockholm. Ja. Men eh, annars, vad har vi mer för starka minnen av fitnessfestivalen? Ett, eh. ett recent som jag tror att du också eh, uppskattar. Ja. Det är ju förra året. Det var ju Jay Cutler här. Ja. Och eh, alltså, han är ju en världsstjärna. Mm. Det är ju ingen snack om att han är liksom en av de ja, men, kändaste bodybuilderserna i, i världen. Genom tiderna nästan. Genom tiderna. Så, ja. Och han är ju så jävla trevlig. Ja. Och det, det är någonting som verkligen... Alltså det har också, vi har ju pratat med hundratals olika atleter. Ja. Men de som är så himla proffsiga med sina fans och sina mm. liksom, Men man, man, man, vissa upplevs genuint ödmjuka. Exakt. Och ja. genuint liksom älskar det de gör. Och allt ifrån yes. hela träningsbiten, tävlingsbiten... Men också bryr sig om sina fans. Att de tar sig tid vem du än är under den tiden han, han är på och så kände jag att det är kul att han också åker liksom land och riker runt för ja, att träffa absolut. sina fans ja nej, men det och så det, det är ändå det har ändå fastnat lite ja fast jag måste gå tillbaka mm. långt långt tillbaka mm. på Lucia på kalen. Förlåt, på Fitnessfestivalen och Lucia på Pokalen mm. så var det alltid eh, olika efterfester när ja, det var i Göteborg. Uh -huh. eh, och då, då abonnerar man ju olika klubbar. Mm. Och jag har ett så starkt minne av en efterfest. Jag kommer inte ihåg exakt vad klubben hette. Jag hade, jag hade garanterat säkert hittat dit. Men om, om Jag har ganska bra sinne så jag skulle säkert hitta dit, men jag kommer inte ihåg vad det hette. Men då var vi där på en efterfest tillsammans med Branch Warren och Flex Lewis, innan Flex Lewis slog igenom. Mm -hmm. Han var fortfarande en, en, en ung upcoming grabb då, uh, och det var skitkul och det var kul att se dem, då, då, då var ju Branches in prime liksom. Mm -hmm. Men. Uh, på den tiden hade Flex Lewis en ganska anknytning till Sverige, kommer jag ihåg. Mm. Han hängde med några från Sverige, mm. så det var ett kul minne. Och det sjuka, jag har en selfie med dem och det här är med mobilerna på liksom, den tiden. På den tiden. <laughs> alltså, det här är länge, jag kommer <laughs> inte ihåg exakt år, liksom. men det var, det var liksom en pixel upplösning uh -huh. som man knappt såg. Världsklass. <laughs> <laughs> ja. så det, det är ett starkt minne. Uh -huh. Uh -huh. Ett par andra som jag har, den är jag livepoddade med eh, Branch Warren och eh, Jay Cutler på Fitnessfestivalen i Stockholm. Mm. Jag tror att det var 2017 eller 18 kanske, jag kommer inte riktigt ihåg. Mm. Det var riktigt mäktigt faktiskt att, att livepodda med dem inför publik, inte att vi sitter på poddar liksom live och spelar in och sänder efteråt men det som vi eh, intervjun som vi gjorde live inför publik spelades även in som vi sedan använde till podden mm, då mm. Uh, och vi körde de två, det var riktigt inspirerande faktiskt mm. Kul, Kul. Mm. Nej, men det är ju mycket, <clears throat> mycket som det händer såklart i en festival det ska hända mycket liksom yeah. men eh, det är ju också eh, Alltså, som till exempel Max-styrkas Grip Challenge som går år efter år. Oh. Med, alltså, det, det tror inte jag att folk förstår. Alltså, det är de absolut bästa greppmänniskorna, yeah. atleterna mm. i Sverige. Också kommer in några så här, från Finland. Yeah. Jag fick, precis för att han Den, den liksom, som är bästa Av de finnarna som kommer Han var liksom råfull i, oh, Hela shit. tävlingen Riktigt så att yeah. Kör hela färgen hit och tillbaka Och yeah. festar Och, du, du, du, och dricker delefant, elefantöl Ja uh. Det är hans pvo <laughs> uh. Nej men uh, Alltså så jävla kul För att det, det, det är ändå de bästa i Sverige som samlas här ja. År efter år mm. Och det som också är så himla kul Det är ju att man träffar ju de här människorna Som man kanske träffar en gång per år mm. Mm. Och verkligen får bara skaka tass och liksom ja, precis. Det, det är precis men Skillnaden är såhär Det känns som att under åren När saker och ting har gått från Verklighet till digitalt mm. Så var ju Fitnessfestivalen En mötespunkt för alla som Tränade, tävlade och brann för det här att man träffades då. Mm. I princip en gång per år. Mm. Men idag så ser du ju alla på daglig basis. Beroende på vilka man följer och vilka man väljer att interagera med. Exakt. Men att ses i en, ett sammanhang eh, som detta. Mm. Det blir en annan grej. Ja, hundra alltså procent. Det, jag är ju old school. Jag vill ju, jag vill ju, jag vill ju liksom ta i hand. Ja, precis, jag vill ju liksom... Ja. Prata med folk och, och se folk i ögonen. Mm. Men där har vi ett ganska roligt fenomen som jag tror att många känner igen. Yeah. Och det är ju liksom att... För jag, här, jag har pratat med dem på Instagram. Eller man har haft någon typ av integration och man ser varandra. För då tycker jag att man hälsar ja, ja, Det är för mig självklarhet ja. Så många som titta bort ja. Eller så va hej Inte kommer fram men jag vill ändå ta i hand Jag fattar Jag vet om det är Eller så bara gillar man inte mig Men ja. jag tycker om man ändå snackar liksom, Jo jag fattar online. vad du delar, ja. Så ja men det är kanske är många som känner att när man är online så är det inte på riktigt men det, för mig är det det, jag tycker ja, man är, ja, är så men, det är, ja, ja. men vi, vi måste prata lite mer om starka minnen prestationer mm. mm. uh, jag kommer ihåg ett år uh, jag måste bara komma på försöka lista ut året 16, 15, 16 där, mm -hmm. Mm -hmm. då eh, hade jag eh, lyckats signa över Hafthor Björnsson eh, till gymryssistern eh, mm -hmm. och givetvis så tog vi hit honom eh, det året och det var en uppståndelse utan dess like mm. och eh, då vägde han 207 tror jag 207. det är ja. bara det? ja, exakt <laughs> Och, det var, och han hade en grej, han hade någon, du vet alla har ju, inte alla, alla är fel, ja. men vissa har ju eh, partitrix för sig. Du vet, de gillar att trixa. Så han hade en grej av att lyfta upp kvinnor. Ja. Du vet, och han är ju så stor så han ja. lyfter upp folk med en hand. Mm. Och så fort man typ tappar bort honom, då hittar jag ju honom för att det för var ju en det var någon tjej, sprattlande, sprattlande människa uppe i luften. Ja. Och han är ju lång också, ja. han är över två meter lång. Exakt. Ja, det var, det var väldigt intressant. Jaha, det är... Varför plinka? Ah, ja just det, det var inte. Den börjar pipa vad Var är det din som pep? Ah, teknik. Ja, ah. ah, men det är, det är roligt. Han äh, har ju också varit, nu kommer inte jag inte ihåg vilka siffror, men Cassandra Annegren har ju typ markat sönder en marklyftastävling här också. Jag sa på podiet, eller? Alltså, jag, för, det, ja. för eller, vissa år har det bara varit marklyftstävling, bara ja. rakt av. På, på scenen? Liksom. Ja, okay. tjejer och killar. Nu kommer jag inte ihåg uh, jättemycket vilka som vann och höj. Hey, men jag har att Cassandra Annegren vann och lyfte så inåt, helvete. Uh, Grupp tjej. Grupp? Uh, du kommer inte ihåg vilken, uh, vad, vad, hur, vilka, hur mycket hon drog? Alltså, ja, om det inte var 200 så var det väldigt nära 200. Wow. Upp eller ner, alltså hon är ju brutal Och hon Aa. är ju väldigt ung, tonåring Aa, just, Jo men det är hon, då, då hon tävlar I strongman, strongman också, då hänger man okay, okay, Ja, i kraftpaket Från uh, norr Sen har vi ju de klassiska Sheens uh, och uh, VIPstävlingarna, ja exakt mm -hmm. ja, uh. Apropå det ja. Alltså det är som sagt, jag bara, det slog mig nu, jag fick precis Höra att i år mm -hmm. 7000 7000 arskan tävlande i CrossFit och uh, Rocks tillsammans. 7 fucking 1000. Stämmer det ja. där? Det, eh, eh, eh, eh, det, det låter ju helt absurt. jag har crosscheckat den siffran med Kristians civilsfru. Så det känns 7000 låter ju helt absurt. Det är absurt. Men hur, hur hinner de tävla under De kör igång tidigt varje dag och sen kör de ganska sent. Okay. Och de eh, de de ja, äter de kör bara köttar, jag vet inte. Det men... låter orimligt skjut. Ska vi se, det är lite technical issues here. Ja. Men äh, har du varit och tittat på det där? På High ja, Jag står bakom, intensiva... alltså, det är också så här jag såg när några crossfitare eh, tågade in till whatever momentum skulle göra och alltså, vilka jävla fysik alltså. Ja. Alltså, det, det är som, jag har ju alltid sagt så här strongman är ju liksom det är också någonstans för mig väldigt här, vältränade människor för man måste kunna vara stark men också röra sig med vikt. Du vet, yep. gå med ett ok, gå med en säck. Men... Fan, du den här på? Uh, men... Uh, det som... Uh, crossfit är Ja ja. Jaja. Så, alltså, skulle en Crossfit-atlet ställa upp i någon av de, inte, så, inte de tyngsta grenarna på Strongman? De har gjort det bra i De har gjort det bra, både tjek och killar. Men de har väl liksom en, en bra kombination styrka, av stykaret uthållighet, uthållighet och. Hjärta, och, ja, och men de kör ju tungt också. Ja, ja, ja. Jag har aldrig riktigt varit personligen intresserad av den sporten, men jag har jätterespekt för dem som utövar den. Ja, ja absolut. Men, eh, tillbaka till förflutna. Eh, Göteborg vs Stockholm. Eh, en sak som var som, som de, de som är gamla rävar vet, om ja, jag bara säger räkmacka mm. i Gotia Towers, då, då vet man ju liksom. Ja, ja. Om liksom. Ja, just det, med tanke på Göteborg, då var <laughs> ja. ju också att alla som i princip tävlade och var på mässan ja. bodde ju på Gotia ja, ja, Towers. Ja, ja, ja. Nej, men det, det var ju en grej liksom. Först så hade de i tävlingshotellet var ett annat hotell längre bort. Man har ah. haft lite olika lokaler och grejer, ah. Men, och inregistrering och, och sånt. Mm. Men det var ju någon magi över Göteborg. Det var ju det som ja. inte följde med till Stockholm, även om vi har en ny magi här. Mm. Men det var, jag vet inte om det var att det var större då, och sen kom covid och allt skit. Eh, eller, eller liksom, vad? Jag tror inte det är det. Jag tror det handlar bara om att du kanske har eller vi kanske har starka minnen från, från Göteborg. Men mm. eh, jag har ju också gjort riktigt coola mässor eh, i samband med fitnessfestivalen eller på Karl i Stockholm. Mm, mm. Eh, så jag har mycket, mycket roliga minnen här. Alltifrån att ha byggt helt episka montrar mm. eh, och försökt liksom Utveckla koncepten, komma på några nya grejer. du vet För jag är lite trött på, eller jag var lite trött på att man skulle bara ha, du vet, en, en crucifix utmaning mm. eller en bokser. Oh, Så jag försökte oh, hela tiden oh. utveckla nya koncept, vilket var. Det var kul mm, mm. För det är fortfarande svårt att komma på Någonting nytt i mm. samband Med mässor Och som är görbart liksom Ja exakt ah. och, och kostnadseffektivt ah. såklart Men, men det, är, det, är, det är en utmaning Att, mm. att kunna, kunna göra det men, men de flesta Skulle jag säga min, De flesta roliga minnen Är när man har haft Episka personligheter mm. I samband mm, Med en mm. fitnessmestival det jag är taggad för i år mm. Det är ju Joshua Baker Se hur han presterar här i Sverige ja. Och Vilket så här, Vi tror ju att han har ganska stor följe här mm. bland Framförallt yngre Så det är lite kul att se Först ska det bli kul att se han För han är ju askrym ja. Ja, Men ska det ska bli också kul att se liksom, hur Sverige Tar Ta emot, emot honom. Han ja. liksom Ja precis Exakt. Jag såg han precis gå förbi Var alltså, en bås här Han, alltså. han är min, minst sagt väldigt stor också <laughs> Men, men han gör sin grej Och jag tycker det är kul För att vi se om han är i bra form mm. För att bänka i de vikter han brukar göra jag tror mm. han hade, Vad sa han när vi poddar Men han hade en rekord på 317 tyckte jag, ja, alltså, jag vet inte det är helt... Vilket är helt vansinnigt ja. liksom. I bänk, liksom. det bänk Det är inte mark, ja. det inte böj, nej. det är en bänk Nej precis ja. Men om du tittar Vi kollar ja, men, Säg 15 År fram bak fram till mm, nu då. Mm. de största skillnaderna, vad tycker du det är om du jämför mässan nu och liksom då, mm. märker du någon skillnad? Ja, ja det är. så det var pampigare för. Mm. det var mer effort i basen som du säger, det var liksom mm. mer, man byggde mer. Uh, ja, det var, det var mer, sen var det ju framförallt det här att alltså, shoppingen såg ju, det var ju mycket mer analog Absolut så, att det är, så när jag kom hem från mässor Alltså jag mm. hade typ två IKEA-kastar fulla ja, med grejer Man hade, hade fyndat ja. Man hade köpt så här, tre kilos dunkar Med protein, ja. man hade hittat kläder precis. Lite nya varumärken ja. Det var mycket mer av allting Alla för att kostnadskottföretag var här Alla klädföretag mm. var på plats det var Men jag mycket tror det handlar jättemycket om Det var ju det som har skett där När allting har digitaliserats för nu är det mycket rabattkoder, bli medlem det, Vi skickar hem till dig istället Ja, precis. Men, men jag tyckte också det det är ju nice att, att man har den här marknadskänslan lite. Precis. Det kan jag sakna lite. Absolut. Men som sagt, det har ju företag gör ju jättemycket mer idag. Om inte i princip uteslutande digital marknadsföring. Och sen så har man liksom kanske mindre avtryck i dem. In read, interaktionerna med sina kunder. Men mm. jag tror för slutkunden så är de här interaktionerna som mässan jävligt intressant, kul. Och, och jag har fått ansikte för branden, mm. tänker du med. Så, Inte säkert. att bara man ser eh, varumärkena, atleterna mm. och allting bara digitalt. Man har mm. fått hälsa på dem och ta en selfie och sådär. Mm. Det blir liksom på riktigt på ett annat sätt, tänker jag. Liksom. Och där blir det, tror jag, en liten utmaning för många influencers. Som egentligen bara lev, Vissa lever verkligen bara bakom skärmen mm. Och man, jag märker ju det själv Att eh, vissa säger att jag ska gå på FF Jag ska ställa ut och så här Men sen dyker de inte upp och jag tror att det är många som eh, Behöver den eh, Sociala träningen det, det, det tror jag också för jag tror att många kanske känner att Uh, att det blir för jobbigt att inter interagera på riktigt. Ja, det blir läskigt. Ja, det är ja, obehagligt. All liksom. vi är en skärm nu. Liksom. Ja, att, men jag tycker ja. det är jättekul och jag älskar att prata med folk och träffa folk och så här: Men det är också ett stort alltså byggt ett kontaktnätverk. Ja, ja, absolut. Det gör man ju mycket bättre in person, tycker ja, 100%. jag. 100 procent. Det blir på riktigt på ett annat ja. sätt, absolut. Men, men det, det tycker jag att det är jävligt grymt att gänget bakom fitnessfestivalen och svenska mänsan fortfarande driver på det här oh ja, alltså att det finns kvar alltså, det är ju ingen liten grej att ihop det här nej, alltså om du in, alltså du kan bara bryta ner det att bara bygga en monter och driva upp en det, monter, ja. Ja, det är en monter, en mm. liten pytteliten monter alltifrån bygga upp den, trygg... Ja, bakgrund, produkter, personal... exakt. Koncept. Och sen säljer du eller samplar du varor, då ska du ta ut grejer från ditt lager, ta in, hänga upp det, vet jag så här. Men sen det du sa också, det, det saknar också lite där den försäljningen. Mm. För att allt försäljning i princip sker digitalt mm. online. Mm. Uh, och då blir det inte lika kul att komma hit och göra ett kap. Nej för precis, att det det, blir man liksom... fyndar ju inte längre. Nej precis. Det så det är, lite så här, det är verkligen någonting som var jävligt kul då. För att man mm. väntade lite. Mm. Mm -hmm. Så att man kunde köpa. För, och nu är ju så här, alla är helt trötta. För nu är det så här, precis varit Black Friday. Som, det fanns ja. ju inte heller, Nej, för heller. För ja. så många år sedan. Nu är folk bara, ja. har folk att. de har redan fyndat. Så jag tror mycket som <laughs> sker här under festivalen. Och pratar om events i princip globalt. Mm. Det är de här att folk träffar mm. De som man följer, interagerar Kanske liksom interagerar Med olika företag Fast inte genom ett köp Men genom att man liksom in Involverar i deras aktiviteter eller någonting. Och också faktiskt men Vi sätter ju också Sverige på kartan I fitnessvärlden globalt sett japp, japp. Tar man hit Jay Cutler Tar ja. man hit uh... Sean ja. Ray och alla Han, han sa faktiskt i den senaste det Att han tyckte det var väldigt tråkigt att uh, inte kunna komma till Sverige mm -hmm. mm. <laughs> ja men, men jag tror att han gillar Sverige jag tror att han mm. gillar vårt crew ja. uh, det tror jag Jo, men jag tror att han har också säkert haft bra upplevelser här. folk är ju lite blyga här, mm -hmm. de stormar inte honom, så jag tror att det tycker jag han är nice Så jävla sjukt för att han, är, han tränar ju alltid när han är här också ja. Så bara lägger han, helt plötsligt så ser man i hans flöde så här, lägger han upp ser man att han tränar som kväll. Nordic Alltså det är så surrealistiskt ja, ja, ja, sätt ja, det, är bara, det är lite kul det där ja. Det tycker jag är riktigt kul med honom man ser ju själv vart den är så får han in sitt pass liksom. Alltså han är där ja. på morgonen eller efter mm. eller liksom, Det är living the lifestyle 100%. Det var lite kul att han gjorde sig fit for 50 mm. Att han ville komma i form Tills han, han var 50 mm. Och det Lite så, även om han har varit med väldigt länge så upplevs han inte som 50 det är absolut inte, då finns det andra som ser tröttare ut och sig så <laughs> ja, <laughs> lite ja, mer slitna precis. Liksom. Ja. sen ja. känns det lite som att de som driver mässan idag det, det, de, är, de är ett större team det är ett jätte team ja. alltså, och, det är bra, och det roliga är att det är som, om jag tar ett exempel eh, ljudkille eh från mm. Sundsvall. Mm. Han är här varje år. Alltså det är ju handplockade folk ja, som alltid är med från Sveriges alla hörn. Mm, mm. Alltså, jag tycker det är jätte det är lite närmast men här samlas vi liksom. Ja, men sen, sen är det ju så att det är en större produktion än vad man kan Nej, men man förstå. Inte, ja. ja. Alltså, bara att jag... vi får ihop den här ja, exakt. Att... Att, att bara sitta och podda live här kan uh. låta simpelt, uh. men uh, det är komplicerat att liksom, synka ljud, videos, uh, få allting att liksom, lira. Mm. Uh, det, det är liksom en, en eloge till dem. Uh, uh, så gillar jag gillar att de är också väldigt öppna, uh, de är väldigt open-minded till att göra uh, grejer. Podda live, intervjua folk, uh, skapa content. För att liksom, de vet ju också att många som är på väg in i branschen, många som konsumerar den här typen av content är. Uh, yngre människor Som mm, är på sociala mm. medier mm, Och är duktiga och kreativa ja, Och där tror jag, jag lite av faktiskt Oves anda och Ove Rytters anda lever kvar För han är ju en fantastisk entreprenör Tittade alltid efter någonting nytt Att ha med på fitnessutvalen ja, Jag kommer ihåg Något år så var det liksom Ja nu ska vi ha hela det här byggt, Alltså det olika liksom, hallar här Hela den här hallen ska vara typ Varm För här ska vi ha bikramyoga ja, alltså, ja, Helt ja. galet ja. Men han gör det Och jag tror att ja. den liksom, Energin och andan ändå lever kvar Att ja, försöka precis. hitta något nytt hela tiden precis. Är det är för trender, ja. nu är det ju ja. i nytt Det är ja. det från från året också, men det är stort nej, jag, kan, jag kan inte greppa att det är 7000 tävlande jag får, jag får inte ihop det nej, men, nej. Så 700 hade varit mycket På riktigt <laughs> ja, ja. 7 000. ja. Jag fattar inte heller Men det är, man vet ju att det är, är galet liksom. No shit <laughs> ja vi, alltså det är lite kul att titta här vi sitter ju i den här glaspodden här och bredvid jumlekosmonter vi, vi är ju som två djur i, ett ett i en bur ja, men det är lite roligt utanför för där är det så här, uh, i jumlekosmonter uh, så är det sådana greppklumpar som uh, max turka greppkärlen ska det, det är de ska lyfta sen har men du det är så kul då? att se alla nej jag har inte gjort det jag har, nu har jag ju långa naglar så jag ska vara lite Bort fin Ja, men jag gör naglar till fitnessfestivalen Så att jag kan slipper lyfta, lyfta så saker lyfta. Ja. Nej men det är lite kul för att man ser genom glaset Att alla som försöker lyfta de ja. stora Det är jättekul Jag har fått eh, alla de lätta Dam, Du, du lyckades med damviktarna ja, men jag körde näst, näst största också <laughs> okay. Den är mitten ja, jag ska kolla upp det sen. Ja det ska, ska, vi, kolla det ska det. vi göra ja. absolut ja. Men eh, mitt grepp är så här dåligt Alltså det är pinsamt dåligt vad borde skämmas ja, Men jag har kommit trea en gång i Max Grip Challenge Samtidigt som jag var speaker Aha, oj. Men eh, på tal om speaker ja. Det blir bra segway Vad har du för speakeruppdrag den här helgen? Den här helgen har jag faktiskt bara Och det är väldigt lite för mig ett, och det, är, det är Max Trycka Grip Challenge jag har, Den är stående När är den? Den idag. är Idag, lördag, lördag. Mm. Den 7 december 7 december mm. 2024 ja. Är det, det, det, det, är det en och samma viktklass för killar också? Ja, det är, är, okay. det är, vikt, ja. Det är inga viktklasser, utan det är, det är bara olika vikter som ska lyftas. Och det är, alltså för damerna är det ett liksom separata vikter, och för herrarna mm. är det sina. All right. mm. Och är det olika moment i Grip Challenge? Alltså du har en sån här klump, en stång... Det kan, det, är olika. det kan vara olika grejer att lyfta, eller så är det en grej att lyfta, eller så är det en grej att hålla. Det, det ser olika ut varje år, Men det, det, men det, men det, är, det är ett, ett moment? Det är ett greppmoment, det är det som är frågan Ja det kan vara olika Vadå olika, jag alltså menar om man tävlar Alltså kan lyfta olika saker okay, okay. Men, det, men det är alltid grepp Jo men det fattar ja. jag ju Men de menar, är det liksom tre greppvarianter det, Alltså det skulle kunna vara det Okej okay, ja men det var det ja. Ja. Det, det, det återstår det olika. att se ja. jag Men att nu det var... är det, som jag vet, tror Är det bara de här klumparna det är bara då de jag, åker. Ja. Är jag, För jag har sett bild på typ som en stång som ser ut som Apollon en fyr... Ja, exakt mm. som som ja, exakt, ja. Ja. Men jag har också sett en stång som ser ut som en en, en fyrkantig bräda här ju mm. med De mm. man som ja, måste bara hålla Alltså, vi har ju, alltså Caroline kommer ju tävla, han är ju en av de bästa på grepp vi har i Sverige ah. han, gammal, han har ju tävlat i strongman också, men är väl för skadad egentligen för att hålla på med ah, det längre ja. Sen har vi Kim uh, Vet ej, han är ju, går ju liksom i gipsat ben typ, men han är ju inte gipsad i handen så att han kanske dyker upp ändå, ah, i typ ah, stol, <laughs> vi får se. Sen har vi i finska ligan, eh, det, är, alltså, det är massa bra namn, nu glömmer jag att säga massa så ni får inte bli ledsna men... Eh, Fredrik Johansson ställer också upp, han kommer vi också ha i podden. Men saken är, om de som tävlar i det här är ju de är, starka såklart. Ah, ah. Men, om du har långa fingrar och stora händer så måste det såklart vara lättare. mycket lättare. Ja, absolut. Det, det blir det liksom som snack, en nedral ja. grepp. Liksom. Ja, ja, ja, ja. Nej, men det är ingen snack. Har du liksom små fingrar? det, finns liksom... det får ju mindre grepp utan. Ja, exakt. Mm. Uh, och du får liksom, det känns som att du inte får utveckling mm. förstår du? Vad mm. här alltså. mm. Nej, men jag alltså, blir alltså, grepp kan du ju nörda ni, ner i hur mycket som helst. Mm. Det är inte bara att gå och greppa. Och de här tränar ju specifikt grepp på sina ja. gympass liksom. Ja precis. Ja. Men, är men, men, men grepp i många uh, i många styrkesporter uh, som till exempel inte får ha draggremer det är jätteviktigt ja, ja, ja, ja. Ja. Uh, Nu kör ju väl många som är uh, många som kör Äh, grepptävlingen är ju äh, Strongman tror jag Ja det är absolut, det är många ja. strongman som kör Och de får ju ha äh, dragrämmare i sina moment Inte tror jag. alla Inte alla. Nej, nej. Okay. Men i mark får de ha det Ja det blir ju på tävlingen Men till ja. exempel att gå med väskor och sånt nej, Då får, det, du, då får du inte ha det så, så Det skulle koppla till det att greppet är väldigt viktigt Exakt äh, Oavsett liksom Vad de håller på med mm. Absolut, är procent det, ja. det, Och det är en del av det de pysslar med liksom. Ja men, men det blir intressant. Vad har du för förväntningar om den här helgen? Alltså, idag är det lördag när vi spelar in. Ja. Och jag har faktiskt förväntningar av att det kommer att vara jävligt mycket folk. Mm, det ser vi redan nu ja. den här glasburen. så kul. Ja. Jätte, alltså, Det är ja. verkligen en mässa. Ja. Alltså, det är verkligen, och det är kul. Mm. Jag har förväntningar om att folk kommer att gå härifrån idag och känna mm. att fan vad kul det var. Fan mycket olika grejer jag fick uppleva. Ja. Det, det tror jag verkligen. Och jag... Ja, men jag, jag har bara förväntningar själv av att känna att jag kommer vara trött- men också liksom, typ lite varm i själen. Liksom. Kul ju. Du då? Jag har förväntningar av att få träffa många människor- eh, som jag har integrerat med digitalt mm. över år, under året. Eh, och få ett face mm -hmm. på riktigt. Eh, skaka hand, ta en selfie, mm -hmm. säga hej. Mm -hmm. eh, få en lite mer liksom, en personlig eh, relation till dem. Det, det tycker Exakt. jag är kul. Mm -hmm. Sen träffa folk som jag känner som jag inte har träffat på länge. Och sen förvänta mig att leverera ett par riktigt bra poddar mm. till de som lyssnar på podden. Exakt. Nu, vi hoppas att tekniken funkar så man faktiskt kan sitta och lyssna utanför också med lurar samtidigt. Det ska funka. Ja, så, så får vi se. Så vi ska uppmana folk som är här mm. att komma förbi oss och ta en hörlur Exakt. och lyssna in. Exakt. Ja. Mm. så vi får tacka oss eller vi får, får tacka, tacka oss själva, ja, tacka oss själva. <laughs> och fitnessfestivalen Kristina ja exakt det måste vi göra vi måste ja. tacka eh, fitnessfestivalen som ja. hjälpte oss med att styra upp den här poddstudion mm -hmm. Vi tacka Jumleko och eh, Christian och helans crew mm. det, det det måste vi eh, göra en, en, en eloge, ja, ja, ja, ja. gud. Ja. All right. All right, vi wrapar upp det här avsnittet uh, så hörs vi i nästa avsnitt. –Shingeling.